وعلى اهله الطاهرين وعلى آله الكرام وعلى اصحابهم الذين لازموهم لازمه ظل لصاحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اللهم كن رائد في كلامي واجعل الاخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لاستماع كلمة رباه رباه لا تجعلها صيعه في واد ولا نفخة في رماد اوصيكم كما ينبغي أن اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الاعزاء بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نرحمنا منا ذي سيزون ايدادي تكذيเปลك وكبنزي تشيتو متوم محمدين صلى الله عليه واله وسلم Ikhiwatul kiram tuko katika mwezi wa Jamadul Ula mwezi ambao bila shaka una matukio mengi sana katika lakini Baada ya matukio baadhi ni mwezi ambao tume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alipeleka kikosi kupambana na mabedui waliokuwa naishi katika ardhi inaitwa Najdi ardhi ambayo hata katika dua zake alipotakiwa aombe dua hakukubali kuomba dua katika ardhi ya Najdi aliwaombea watu wa Yaman na wengineo lakini ardhi hii hi ya Najdi ndio leo imetoa kizazi kichafu na kibovu kinacho ardhi ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi sallama Kizazi cha Saudi kizazi ambacho kila siku kinapiga vita Uislamu na kuingiza ukafiri katika ardhi ya Hijazi tena kwa nguvu kubwa sana lakini katika mwezi huu huu kulitokea matukio kadhaa miongoni mwa matukio hayo kuzaliwa kwa binti Ali radiyallahu anhu akiitwa Zainab aliadha na sayyidina bibi Fatima binti Rasulillah lakini pia kuna vita ya Mu'tah ilitoka katika mwezi wa Jamadul Ula lakini pia ndio mwaka aliofariki bibi Fatima binti Rasulillah Aa, katika mwaka huu ilikuwa tarehe 10 paliasiswa pia tarehe ya kisikalenda ya Kiislamu na Khalifa Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu lakini pia kulitukia tukio kubwa sana la kihistoria la kufunguliwa mji wa Constantinople au dola la kirumi la mashariki ikiitwa Byzantium na aloifungua ardhi hiyo akiitwa Muhammad al-Fatih mjukuu wa Ertogrol kwa naangalia tamthilia inayorushwa na Azam TV wamerusha ni tamthilia ambayo ina ukweli japokuwa kuna mengi ndani ni drama lakini historia ileo mtu ndo Aliomzaa mzaa Uthman ibn Ortogrol, na akaweza kuasisi dola ya Uthmania na huyu Muhammad al-Fatih ndio al uh, Constantinople au uh, dola ya Kirum ya Mashariki Kito Byzantine Empire na matukio mengine mengi ambayo ya yanapotukana katika huu wa Jamadul Ula ama hotuba yangu ya leo nitazongumzia kipimo cha maendeleo ndani yake tukizunguza hadhara na madenia kipimo cha maendeleo kina tofautiana kati ya makafiri na waislamu sisi tuna kipimo chetu cha maendeleo na makafiri pia wana kipimo chao cha maendeleo <coughs> lakini kipimo cha maendeleo kwa muislamu kinaambatana na kanuni ya kimatendo kwa sababu sisi matendo tunayafanya kwa kanuni gani kanuni ya kimatendo katika uislamu ni halali na haramu kanuni ya kimatendo kwa makafiri ni kupata faida interest kupata faida haijalishi umepata kwa njia gani midhali unapata na upate tu umeua umeuza mwili wako unauza drugs umeamua kuwa shoga, umeamua kuwajambazi jambazi, ili mradi utapata fedha na upata tu lakini katika Uislamu hakuna kanuni ya kivitendo ni halali na haramu haijalishi unatokiata kina faida kwa kiwango gani Uislamu unatambua hata viyo, vitendo viovu vina faida yasalu nka'anil kharb wal maysir qul fehuma wa wanakuuliza kuhusiana na pombe na kamari sema kuna ubaya ndani yake lakini kuna manufaa kwa watu lakini bado ikabakia kuwa ni haramu innamal khamru wal maysir wal ansab wal min amali shaitan fajtanebuhu pombe kamari kuagulia kwa nyota na na ni katika vitendo vya sheitani ni yapo navyo aya inaonyesha kwamba pana faida ndani yake lakini ni haramu kwa kipimo cha vitendo kwa waislamu ni halali na haramu lakini kipimo cha vitendo kwa makafiri na mfumo wao wa kibepari na demokrasia yake ni kupata faida tena wanakanuni ya wanasema the end justifies means au the means justify ends kiongozi mbele sawa tu kwamba lengo linahalalisha njia Midhali lengo langu ni kupata pesa basi njia yoyote nitakayotumia nifikie lengo langu ni halali tu kwa hili watu wanaiba watu wanatafeli watu wanadhulumu Watu wanauza unga, watu wanauza miili yao. Uongo umekuwa ni ukweli na ukweli umekuwa ni uongo. Leo muaminifu anaonekana bwege, mwizi anaonekana hodari. Humu msikitini. Ikitokezea mmoja katika sisi akaokota fedha za watu labda milioni tano hivi. Alafu akajireje akazirejesha kwa mwenyewe. Humu msikitini kuna watu wanasema yule jamaa bwege kweli kweli. Ndivyo si Yaani yule uaminifu alamana na anajua thamani ya uaminifu na anajua maali ya kuokosa si ya kwake ni ya mwenyewe Na kama utaiokota nabidi ukae mwaka mzima. Hm? Umsubirie mwenyewe umpe kama atakuja. Kama baada ya hapo ajaja ndio kinge katika matumizi mengine Anafahamu thamani ya uaminifu lakini leo watu anamwita gwege. Bali yule anaiba mapesa mengi atasifiwa. Kisikia mtu kaiba bilioni tano ah, kidume kimepiga pesa. Yaani mwizi anaonekana akili tapeli hivi anaonekana akili mwenye maana na Mungu na hofu na Allah anaonekana bwegi mpuzi ndivyo vipimo vya kidatari vilivyowafikisha watu hapa Sasa pamoja na hapo unapima maendeleo kwa Muislamu maendeleo ni yapi <coughs> Maendeleo kwa Muislamu ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala haina maana kwa baadhi vitu vingine havifai a a <coughs> zinafaa lakini ufanye vya kufaa kwa kutumia kanuni ya halali na haramu lakini lio yote katika yote ya kufikisha pale upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عبد عنه. رضي الله عنه افني مما افنيتك وفني مشوا سيكوا بطه راضي الله سبحانه وتعالى يقي كل واحد ketika sisa na endambio بطه راضي ذا apata radhi za mzazi wake, apata radhi za mume na na mke wake, rafiki zake, vipi radhi za muumba wa mbingu na ardhi? Hata huwa al-matlab, hilo lengo kusudiwa. Lakini kipimo cha maendeleo kwa makafiri ni miili mali yetu, kurudisha miili yetu na fikra zetu na matamanio yetu basi. <coughs> na ndio alama ya mpumbavu aliyozungumza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ana anatofautisha kati ya mjinga au mpumbavu na mwenye akili Anasema alkayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wal aajizu man ittaba nafsuhu hawahu wa tamanni 'ala Allah al-amaniy mwenye akili alkayyisu Mwenye <coughs> mwenye utambuzi ya kinifu ni ule mwenye kufanya mambo yatakao ya msaidia baada ya kifo chake. Kiambi huyu mwanadamu mvifu sana. Hivi uliwahi kufikiria siku moja kakaa ukavuta fikra, wewe ulikuwa ni nani kabla ya kupewa kiwiliwili? Ulikuwa wapi? Ulikuwepo katika hali ya roho? Sasa Allah anakuleta duniani anakupa kiwiliwili ukiwa ni kiumbe wa mwisho kabisa ni mgeni mwalikwa. Haki mwanadamu ni mgeni mwalikwa duniani kwa sababu ndio kiumbe wa mwisho kuumbwa. mgeni rasmi. Siku zote hata katika shughuli mtu wa mwisho kuingia shogolenini mwara nyingi huwa nani? Mgeni rasmi au sio? Basi ndio mwanadamu hala atala al insani aynu min lam yakun shay'an madhkura. hakuwa wote kaja mwisho mgeni rasmi huyu. Usapota fikra katika akili yako ilikuwa nani? Katika manine yanayotoa katika mbongo wa mama, baba yako kwenda katika tumbo la mama yako zimetoka zaidi ya milioni kadhaa. Ukatika hizo zote ukapatikana wewe tu. Mengine akawa ni uchafu. Alafu katika hao watoto wote waliofufa wakiwadogo wadogo katika matumbo ya mama yao, Allah akakupa uhai ukatoka miezi tisa au saba ukaja duniani katika hao wadogo ambao hakuishi hata ukimoja baada ya kuumbwa, baada ya kutoka katika matumbo ya mama yao, ukabakia wewe. Leo umekuwa ni baba, umekuwa ni kaka, umekuwa ni babu sana fikirii we umetoka wapi uko wapi na unaelekea wapi alkaisu mandana nafsuhu mwenye akili ni yule anayevibiti nafsi yake katika alama chafu wa amili limabaad almaut na anafanya yale utakomsaidia baada ya kifo chake kwa hivyo sisi waislamu maendeleo yakinifu yanapimwa katika kutafuta radhi za allah subhanahu wa taala na sio kushibisha matamania ya nafsi tu. Wala na mpuuzi mpumbavu manitaba nafsahu hawahu ni yule anayefuata matamania ya nafsi yake watamani ala Allah al-amani na anatamani kwa Mwenyezi Mungu apate malipo mazuri. Na ndio na ndio wengi watu hawa. Afanye khairi. Hana habari na kufanya mambo kwa misingi ya uislamu kuangalia halali na haramu. Hasugulisha na yote mambo ya Kairati. Ha na habari hizo. Lakini ukikutana na, nakwambia inshallah nitaenda peponi. Eh? Sala tuenda peponi. Kwani peponi ni uwanja wa karuma wa mechi kwa shilingi yako tu unaingia? Pepo ya. mjomba hiyo kwamba uncle eh, acha kidogo nika nikachili huko. Na na mademu wa Kishua. ehhe Sahur lain ngai tamademu wakishua sio. Unadhani rais rais tu ama Hamna. ukawa ufanye mambo, alafu utamani mazuri ndio mtume anasema al mwenye kushindwa mpuhuzi mpumbavu ndiyo alio wengi zamani leo kwa sababu kipimo chetu cha maendeleo sio kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. ili nini sawa ili tufanikiwe. Kwanza kanuni ya kivitendo ni halali na haramu, lakini target katika yote ya malengo yako manadamu hapa duniani na maendeleo yako ni kupata radhi za Allah. Ndiyo hao waliotangulia, leo wakitajwa tunasema radhi Allahu anhumu ardahum. Hicho ndo kilikuwa kipimo chao cha maendeleo. Ndomana maana walipoteza mali zote kwa ajili ya Allah. Ili wapate radhi zake. Kuna watu walivunjika viungo vyao kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Kuna watu walitoka katika miji yao kabisa ka wakahama kutoka Makkah wakaenda Madina, wengine wakafia maeneo ya Uturuki ya leo Istanbul, wengine wakafia maeneo ya Afrika Magharibi, wengine wakaenda kafia Hind Barahindi bara huko, katika masahaba na watabi'in. Wameacha familia zao, wameacha majumba yao, wameacha kila kitu kilichokuwa na kimiliki. Wanakwenda ugenini na hawaendi tuwa. wanaenda kunyang'anyana roho. Afe kwa ajili ya Allah au amsikisha adabu ule wake chini wafate utaratibu aliopanga wa Allah subhanahu wa ta'ala duniani hakuna la zaidi leo akitajwa tunasema radiyallahu anhu wa radahum haikuwa rahisi leo sisi kwa sababu tuna vipimo vya maendeleo kwa magharibi Sio kwamba hatufi kwa ajili ya malengo ya Kimagharibi. Tumekuwa gumumu kuathirika na kuumia na kuitetea dini ya Allah tukiwa na hofu za kipuzi lakini upande wa pili kutekeleza maendeleo, kutekeleza mtizamo wa Magharibi juu ya maendeleo. Watu wako tayari shaka. Watu wanakufa kwa ajili ya mali hata si ya kwake. watu wanakufa kwa ajili ya mapira haya. Watu wanakufa vilabuni. Watu so, wana yaani kabisa kifo. Wanakufa kwa sababu ya ardhi tu. Wanakufa kwa sababu ya wanyama tu. Wanakufa kwa sababu ya hasabia, ubaguzi wa rangi, ukabila na vitu vya kipuzi, vya kipumbavu, pumbavu, watu wako tayari kuuana na hawajani. Tena katika mambo ya ku, katika mambo ya risk kabisa. Mtu yuko tayari kujipiga na kifua kabisa. Unanjua mia nani? Ah kwani nani? Wewe umetoka nje tundu mbili Ya baba yako na mama itaingia kwa mama yako alafu umezaliwa. Kwani wewe ni nani? Una Ukawapigia tukifua ukajiona hakuna kama wewe, We ndio unaweza kufanya ni we nani? Wewe kesho unafunga kama pipi? Rafiki zako wanakupeleka kaburini. Tena hao vipenzi wako ndio wanaharakisha kufukia. Waende wakafanye yao si wewe kwani we ni nani? we nani? بارك الله لي ولكم جميعا المسلمين والمسلمات فاي فوز المستغفرين ونجاه التائبين استغفر الله انتم موقنون بالإجابة Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi hadana li الذي wama kunna lihtadiya lawla an hadanallah wassalatu الله ala والسلام rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila allahi bi'ahmihi wasirajan munira ikhwati alkiram katika kutuba yangu ya pili na kidogo Katika vitu ambavyo Uislamu wamevurugwa na Magharibi wakashindwa kutofautisha, wakachukua hichi ndio hichi na hichi ndio hichi. Yaani kile ambacho wanapaswa wakichukue wakaacha na kile ambazo wapati kukichukua ndo wakachukua. Ni kutofautisha kati ya itikadi, fikra na mizamo ya Uislamu na mizamo ya Magharibi na itikadi zao na fikra zao na kutofautisha kasi ya vitu vinavyokamatika, material things. wislamu na itikadi yake una fikra zake una sheria zake hakuna kuchanganya vyote itakavyokuwa hakuna kuchanganya wala talbisu alhaqa bilbatil kuchanganya haki na batili tatakitumu alhaq namna ificha haki haliakuwa mnajua msichanganya haki na batili qatwasilan Makafiri wana dini yao, wana mifumo yao, wana utaratibu wao, wana fikra zao la kumdini, kumwalia dini. Nyinyo mna dini yenu, na mimi nina ya kwangu. Hakuna kuchanganya hapa. Wana siasa zao, wana nidhamu zao za uchumi, wana zao, wana tamaduni zao. Kuna mpaka hapa. Uislamu una yake, una siasa yake, una uchumi wake, una zake. Umekamilika na mkamilishaji ni Muumba mbingu na ardhi. al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Waraithu lakum alislamu dina anayetoa tangazo hili ni yule aliumba mbingu na ardhi kuna mpaka hapa lakini waislamu wako wapi kuyajua haya na hawako tayari kujua matokeo yake sasa fikra itikadi mawazo kama duni za kimagharibi zinafilimishwa zionekane zinauislamu uislamu ndani Alafu wakati mtu kimuliza, ah kasa kama tusipofu tusipofuata hayo matema, mitizamo yao mbona magari yao tunatumia mbona simu zao mbona majo mbona vifaa vyao mbona kila madega yao huyu katanganyikiwa ameshindwa kufahamu kati ya madania na hadhara Hadhara nini? hadhara ndio itikadi fikra mtizamo tamaduni shiasa. zote sheria zinaingia katika hadhara hapa kuna mpaka Uislamu ni Uislamu na ukafiri ni ukafiri hakuna kuchanganya Lakini wamekuwajanja wametotea mpaka fikra ya dini mseto na bahati mbaya zaidi kuna wapuuzi katika waislamu wanaonekana ni washehe wa na wanazuoni wanaikamata wana bendera ya kikafiri Hati kuna dini za mbinguni hakuna dini za mbinguni dini ni moja tu sahii na zingine zote baatil Ina dini inda Allah Islam Bas. Bas. basi basi basi. Oh hakuna kuchanganya fikira zao, itikadi zao na mitizamo yao. Hakuna. Sasa utakuta kuna fikra ambazo za bakafii tumezibeba sisi. halafu tunajenga hoja mbona hata hivi vitu hivyo umefanya wao? Nani kakwambia habari hizo? Ukija katika misingi ya kiislamu inatofautisha vitu viwili, kuna hadhara na madania. Madania ni nini? Madania ni vitu venye kamatika. Simu, ndege, gari. Uislamu hujakataza kutumia. Wala hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja hakushughulika na kutengeneza vitu kwa sababu ni maajib mwanadamu yote anaweza akatengeneza, Alikuwa na viwanda vya nguo wala viwanda vya silaha. Alitumia hivi unatengeneza wanadamu wengine. Maguo akichukua kutoka Yemen, silaha kiziwa mpaka kwa makafiri. Kwa kitu kama kitu hukatazo kutumia. Shida ni matumizi yako tu ka tukaito kitu unakitumia katika njia gani? Wewe ndio unaweza kufanya matumizi yao kuwa sahihi na wewe ndio unaweza matumizi yao kuwa haramu. Ni matumizi yako wewe sio kitu. Kwa sababu tulichokataza sisi ni fikadi, fikra, mitizamo ya makafiri hatupasi kuchukua hata kidogo kwa sababu islamu umekamilika. Lakini vitu tutumie tu mavazi, nguo, magari anaweza kutengeneza wote na atengeneze akiitengeneza kwa muislamu tutatumia kitenzo cha kifuta matumizi yako ndiyo yatatoa yata, yata, tafsiri je yanaupelekea yanakuwa katika sura ya uhalali, au ya haramu sasa hapa leo sisi tumevurugwa matokeo yake tunachukua mpaka mifumo ya kisiasa ya kikafiri leo tumo ndani ya democracy tunapigana kwa sababu ya democracy tunatengana tunaumizana na tunatabuana kwa misingi ya kikafiri sheria Uislamu Uislamu una siasa yake una nidhamu yake iliyowekwa na Allah akipitia akiyapindiza katika kinywa cha mtukufu wa daraja mtume Muhammadin yako kama ujui, wewe ndio unajui leo tumetoka kipindi tumeshindwa hata kupambanua kati ya haki na batili katika mambo ya madogo madogo tunashiriki mpaka katika sherehe za makafiri sherehe ambazo zimebeba itikadi zao kwa maana sisi hatujali bwana ni sherehe tu sherehe vipi sherehe ya kuzaliwa Mungu wakaye ni Mungu wewe ni mtume wa Mungu kasatu kasifu kwanza anatuvundia heshima sana hawa kumuita Muislamu wazetu Mungu Sabi sa Muislamu mtume wa Allah wao wanamwita Mungu hawajatoka wanamchora kwenye visana wanamchonga visanamu hawajatoa kumdalilisha wanamtonga na kichupi tu wamemtundika ache vipi Mungu wako kweli unamchora Una na kichupi tu kwanza kama una mwislamu anaenda kule wala hajali shehere hakuna sherehe sherehe ambayo inaambatana na masala ya kiitikadi ukishiriki maana yake unaunga mkono yale majambo kwako wewe si tatizo wewe unashikumlingania kwamba hiyo itikadi sio sahihi na ukidumu nao na utakwenda motoni badala ya kumlingania unamuunga mkono kef yaani Wawa mlinganie kama unampenda rafiki yako, unampenda ndugu yako, unampenda mzazi wako, ajabatifa kwa katika nuru ya Uislamu, mlinganie, sio kukamatana naye, ukaunga mkono, ukimuunga mkono unajua yuko haki tu. Maraka hujamwambia sio ubaya anachokifanya. Hujaonesha, ubaya wa itikadi yake alionayo. Unaunga mkono, basi nalo sawa tu. Kwa madania Turudia ni katika matumizi ya vitu hakuna tatizo. Tumia kitu. Simu tunazo leo. Simu yako ni pepo yako ni moto wako. Maraki ndio imechukua sehemu kubwa sana ya maisha ya watu. Leo kuna mtu tulipofikia katika zama za leo mtu ana kiari akose chochote lakini asikose simu yake. Kuna mazuri ndani yake. Lakini ni pepo yako na ni moto wako. Katika simu utafanya mawasiliano. Ni mawasiliano gani? Ya khairia au ya shari? Wewe nafsi yako. Katika simu utaandika, utachati, utaangalia video, utaangalia wewe tu. Lakini uwezo kusema simu ni haramu. Matumizi yako wewe. Wapo waliofanikiwa wakaitumia simu vizuri, wakatangaza wakatangazaheri, wakalingania Uislamu, wakasuluhisha waka, waka liogombana, wakajifunza Uislamu na mengine mengi ya yaheri. Simu kwake ni pepo, lakini aksari ya minalbashara. Wengi katika watu, simu ni moto wao kwa sababu ndani ya simu wametapeli ndani ya simu wamefunja ndoa za watu, ndani ya simu ametengeneza mazingira ya ulevi na na zinaa na kila aina ya balaa kwa kutumia simu zao. Simu ni moto wako huyo, lakini simu kama kifaa ni na di, ni madania ni kifatu matumizi yako sasa ndiyo ataweza kupambanua je ulipaswa kutunukiwa janna au unapaswa kwenda motoni kwa sababu umetumia dibaya kwa ni kwenda kuweka wazi hapa haya majambo yanakuja na yapo na tunakaribishana na wengine tuna, ndugu zetu hatuwalengani uislamu bali sisi ndio wa kwanza kwenda kukaa na kunja miguu tukawa tukalwali kula si haramu lakini kwa msingi gani? Huyo amekuita katika sheria ambayo ndani kuna ushirikina na ukafiri Mlinganie, sio ujikurupue tu na njia zako. Tumbo halijawai kushiba hata tukupabiriani labubu sasa hivi. Ikifika usiku utadaiana kula. Unakuwaje? He! Hani kwenye wali unakuwa mwevu? kwa nizoaka katika imani nimalizie hotuba yangu kwa kutoa na sana fupi tukirudi katika kutuba ya mwanzo kwamba malengo kwetu ni kupata radi za Allah na si matamanio ya nafsi nafsi haijawahi kushiba yani wewe ruka utakavaruka nafsi kawaida yake haijawahi kushiba kila mmoja sasa hivi ana dream zake. Ukizaa, ah na mimi na dream zangu bwana. Ah unamuuliza unataka nini? na bwana mimi nikipata gari, kipata nyumba, kipata kitu fulani, mambo yatakuwa safi. Akipata ukimuuliza vipi anasema ah nikipata sasa hivi nimepata uh, nimepata kluga Lakini ningepata kama Lamborghini hivi. nilikuwa safi sana. Akipata Lamborghini anasema da kuna Audi new model imetoka hapo. Ah hata hiyo kuna bugati yu fumbili na 2022 na na natoka hiyo hatari sana. Yaani atakatamani mpaka anakufa ndio wanadamu walivyo. Sasa hajawahi nafsi yake kwa matamanio tu hajawahi kushiba, hajawahi kushiba kabisa. Na kati mwingine na kwa kama ni ulevi sasa Na ule ule kwa kama ni Mungu sana. Kuna watu ni walevi, walevi wa majambo yao. Yani asipo yapata, yani ya asipoyapata, yale huofu kwa sababu wa Magharibi walikuwa wapumbavu. Mambo ya kipumbavu ndiyo ameyapandisha thamani. Leo kuna ma, ma ya haya ma madawa ya kulevia. Heroin na nini? Ni unga ule. Ule unga ukipewa hata kupikia uji uweze kupika uji wala uweze kukondoshea njaa na ukiula unakuwa nusu binadamu nusu mwehu. lakini ndio big deal ndio biashara kubwa duniani angalia vitu vya kipumbavu ndio vimekuzwa zimepewa samani. unga ukipewa nanjaza, na njaa zako mbaya bana heroin hii hapa pika uji unyo, unyo utakunywa uji Unye uji wala haipiki ugali lakini ndiyo big deal vitu vyote vya hovyo hovyo ndiyo vimepewa thamani na mweshaitani kapiti hapo hapo vitu vilivoharamishwa ndiyo vimekuuzwa leo Msikitini hapo mtu kuingia bure lakini mtu hawai kusali msikitini Leo alikimba kaja mjini ukiambiwa kiongozie 3000 utatoa na unasema kwa nini nauli ndogo eh Unataka kwenda kufanya mure ndani pombe malaya Bange, hakuna kingine. Mwenyezi Mungu ameweka sehemu maalumu ya kufanya maingiliano kati ya mwanaume na mwanamke. Lakini kule kosi ndiyo ndio kumekuwa ghali sasa. Na ndiyo big deal mtani. Kwa buudzazi juu. Eh. Kwa nafasi ya mwanaadamu ni kujitambua. Sisi kama Waislamu tunatakiwa tufanye majambo yanayomfurahisha Allah Azza wa jale kipromo cha matendo iwe ni kwa halali na haramu malengo yetu duniani ni kupata radhi za allah haina maana vitu vingine vya msingi tuzaifanye hapana haina maana hiyo tunatakiwa tule vizuri Kulu mt... kutuibati ma Kulele vizuri Tunatakiwa tuvae vizuri. Khudhu zinatakwa muenda kila msjidi. vizuri mnapokwenda misikitini, pendezeni. Tunatakiwa tukae katika nyumba nzuri. Saadatul mar'a arba'a, mambo manne ya heshima mtu akiyapata duniani kapata heshima kubwa sana na anapaswa mtu aende ya mbio ayapate. La kwanza, al-mar'ad salihah, mkemwema. La pili, wal bayt na nyumba bayn nafasi waltatu wal na melimka na kipondo kizuri la nne azar na jirani mzuri haya ukiyapata shima kubwa naam hamna aliopata furaha duniani kama akupata mke mwema waulizeni waliopata wake wema na waulize vile vile waliopata mcharuko hakuna mtu mwenye kujua tamani ya mke mwema kama mtu aliyopata mke kipatiwa kiswa swa yani ukimuuliza atakwambia ah acheni bwana mimi najua mwenyewe tu Bwana na watu unakuta unaongea mwenyewe tunijali kama wewe. Eh acha kabla ya kuzeeka. Kimuuliza hata unamsalimia kwambie mara ngapi bwana? kumbe ndio umeanza kumsalimia nini? Kafurugwa kakutana Asha ukondani uko ndani. Kaombo vipo hawezi hata kuvimiliki lakini lazima avilete. Mshahara la nusu Anatakiwa toa hela ya simumpi, Anatakiwa toe hela ya ya harusi. Kuna simu mpya anatakiwa toa. Lakini wakati anatakiwa amtembelee shangazi yake Lindy. Wakati huo huo kuna ada ya shule. Umeme umekatika, maji nadaiwa. Denzo liko juu. Kujawa chizi. Nikotoka katika imani hotuba yangu ni fupi ningependa niishie hapa na saa zangu tufanye mambo ya kutafuta radhi za Allah tutekeleza ibada ya sala dakika chache sana na hapa tutakuja kwenda motoni na kila haya maneno kuja kukumbushana huko siku ya siku habari ya kuja kutungulia msikitini siku ya jumaa pekee yake alafu dakika kumi kwa ajili ya kumzujia Allah katika siku katika siku kwa dakika hamsini hizo zingine wakafanya mambo wa yako hudaki. umekuja msikitini kama makafiri siku ya jumapili na jumamosi baki ili utakuja kulijutia. huwa pende kufunika maneno katika hili nakwambia ukweli utakuja kujutia njoo msikitini usali kwa muda wake sala tano kwa dakika tano miliaka 25 udirisha tano 50 peke yake utaki kusali mbona kwenye neti unawahi kwenye MTV kabla te, kabla te matangazo ya mpira wenyewe ushaka Mbora kwenye mambo yako huwa mbili. Mbora kwenye draks matamasa 75. Mbora kwenye kelamu huulizi. Mbora kwenye mambo ya kipuuzi. Hamna anayekuhimiza. Msikitini kuja kusalla kata tano mpaka umelemelezwe. Ijumaa unakuja kama kondoo mwenye mimba, vipi yake? Alafu naye unajipiga kifua unasubiri maharulaini. Saa. Labda bohongo sio wale waliondoleana na Mungu. Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi. يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما اللهم على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم. بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم. في العالمين انك حميد مجيد رضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والذين بقوا هم الكثيرون بالكثير وعن صحابه رسول الله اجمعين ان ندا فامن ربنا تقبل منا انك سميع عليم رب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلح بيننا والالف بين قلوبنا اهدنا الصراط المستقيم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير ادعوك كما امرتنا سجب لنا كما عتنا. لا تتركنا في هذه صاعبا بنا الا غفرت ولا مريضا الا شفيتا ولا حاجه هي لا قريبا الا قضيتها رب العالمين يا الجلال والاكرام صلى اللهم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه nous